Slavoslovia a noua, pentru urcarea dreptelor ascultării. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne aripile de porumbel ale înstrăinării și ascultării. pavăda credinței, platoșele răbdării, sabia Duhului care taie voia și rugăciunea care este coiful mântuirii. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne ascultarea, care este mormântul voinței noastre, și învierea smereniei, răspunsul cel bun la judecata sufletelor și lipsa temerii de Dumnezeu, fiindcă pentru noi este învierea tine. Aleluia slavă ți, Tată, ceresc. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne amplinit de bunăvoie voile tale, ca să nu avem de dat niciun răspuns la judecata sufletelor noastre. Și să nu murim ca cei ce fac voia lor răpuși de a doua moarte. Aleluia slavă -ție, Tată ce este, iubim și te rugăm. Dăruiește fericita ascultare a poruncilor tale, ca să punem început bun vieții noastre și să intrăm în adâncul sufletului nostru unde se aude rugăciunea Duhului Sfânt. Aleluia slavă -ție, Tată ce este, iubim și te rugăm. Dăruiește să ne judecăm pe noi înșine. Pentru păcatele noastre, și să nu-i judecăm pe frații noștri, pe Pastorul Sufletului nostru. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește lucrarea minții, continuă culoarea minții, la rugăciunea minții în inimă, încât să slujim în tot timpul și în tot locul. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne. Să te respirăm cu sufletul, să te vedem cu ochii mințe, să te auzim cu urechile conștiințe, să te iubim cu toate inima și cu tot cugetul. Aleluia Slavă, Ție, Tatăl Celeste, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne darul ascultării la tine, ca să devenim blânzi, luminoși, neprevăcuți, dar tari și îndrăzneți față de patim și de demoni. Aleluia Slavă, Ție, tată, Celeste, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne tăria să ne pocăim, mărturisindu-ne toate păcatele și patimile, ca să ne vindecăm de rănile cele sufletești, să scăpăm de smintea la minții. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne iubirea care nu ține minte răul și să primim toate poruncile ca fiind ale tale, iar toate necazurile, loviturile, ca încercări să le socotim.